Oh uh -huh. Sëremu Aleikum të ndëruar të lishikues, ku do qeni duke në ndjekur, ju falimderoj për zemërstisht që vazhdoni ko pas ko të nashkruani, por duhet të bëj edhe një falimderim dhe veçant, por gjitha ta personet të cilet janë bërë pjesë e këti emisioni në përmjet pyetjeve për që i kanë adresuar në përmjet kamerave tona. Pra si që edhe kuptuat të takimi kësa i radhe, është në përmjet të rubrikës son pyesin qytetarët. Hojgjinderuar pra e kuptua që pyetjet kësaj radhe nuk i kemi në përmjet e e-maili ton, por i kemi nga kamera. Kështu që para pëlqe i bashkë të të gjojmë pyetjen e me pasri këta jemi për të marrë përgjigjën nga ju. Selamu alaikum, jam Gjente, nga Soareka, student në Fama, kam një pyetje për hojgjën, qfar veshë, në këshëllën hodgjë të ashtë vejra, ma se është oh, qfar veshë dhëmë në pas, apo qëshë mërujt për veshës, fërmë, dhëshka të ferm, na, po, tijel, me, me nëndjimu. O, <të> o, o, o, o, o, O gjë në e dëgjuan pyetjen kishte të bëj me atë se cila e, do të ishte veshja ideale do thoya për kohrat e, e nxehta. Tash po ofrojmë drejt verës dhe njerëzit sikur e, kanë tendencat të veshin gjëra më egzageruese dhe çamla përshtypja ishte tek Ulja shikimi diçka çdo të na thonë në lidhje me këtë cila është përgjegjësia juaj. Bismillahirrahmanirrahim fillimisht lë sallallahu alaihi vesallam që të shpoblojnë gjithë ato që interesohen për truajtur të nga ajo që sjell hidhrimin dhe dënimin e Allahut të mënduar. Ngase padyshim një interesim i tillë sot në koha të saqë është i zbeh, nuk është i nuk është i nivelit të kërkuar por lutso Allahu që të vëdësoj të gjithë njerëzit që të interesohen për kënaqësinë dhe për hidhrimin pa, e Allahut. Padyshim. Të intereson për kënaqësinë e Allahut, çfarë sjell atë dhe për hidhrimin e Allahut çfarë e largon atë prej nesh. Sepërqet ti është 5 ku çnëri u vizet me të, është i begati Allahut të Azhual padyshim dhe islami nuk ka nuk kanë kët drejtëm. ë rregulla mendoj që definojnë llojin të të e teshës ngjyrën e teshës më radh. Por islami nuk mirret me llojin e teshës as me ngjyrën e saj, por mirret me rolin e teshës. Të Këtu shumë do të më pazollim. Do të jo me llojin e teshës dhe me ngjyrën e saj, por me rolin e teshës. Të a roli i tehets, çfarë është? Pse Zoti munduar na ka na kanë nderuar me mbulesë për të mbuluar pjesë të turpshme, që ne të jemi të kujdesshëm, që dikush mos të ketë çasje në intimitetin ton privat, e para, dhe e dyta, që përmes shfaqjes së pjesëve të caktuara të trupit ton, mos të provokojmë teatrin, dhe që ky provokim pastaj të shkaktoj përhapjen e marrëzrave amoraliteteve dhe konflikteve për plasive e luftëve mës njerëzve. Kjo është roliteshes. Në njëzë e këtë e kemi parasysh, thejme se islami ka bërë dalime mes veshës e burët dhe veshës e gruas. Jo për të diskriminuar, jo për të diskriminuar, por duke pasur parasysh vazhdimisht dalime që jenë mes dy gjinive në konstrukt në të në, të në fizik. Andaj mashlui, duhet jetë një kujdeshëm që të mbulanë Atçë është e kërkuar të mbuluohet dhe është e kërkuar fëtasë të mbuluohet nga kërthiza deri tek gjunjët poshtë. Dhe gjithashtu kjo është padyshim e kërkuar, mirë po, nuk është mirë. Tash nuk uroj për të ndaluar, por nuk është mirë që del edhe pa pjesën e sipërme të mbuluar. Andaj nëse vesh diçka ndonjë majice të shkurtër, sprish pun, për të qetë si të mbuluar pjesa sipërme dhe deri tek gjunjët e më poshtë. Kjo është për no. mashkullt. Tesh e famshës është sadopak më e plotsuar dhe është mbulesa e saj. Dhe kjo mbulesë nuk është sezonalë. Që dimët për shkak të ftohtët të vjeshtë gjatë të trash, ndërsa verës pastaj larguohet nga kjo tesh, verëzi me të shkurtë këtu më radh. Nga se frika për provokim mbetet si verëzi dimët. O dhe Allahu el-gjeralu ka krijuar femrën të tillë që konstrukti i saj fizik provokon mashkullin dështil si duhet që të mbulohet dhe që mos t'i ja shfaq bukuritë dhe stolit që Zoti Gjallëora e ka krijuar me ato përvetëse burët e saj dhe në një masë të afër me të afër me të saj. Andaj kjo është ajo që ka qenë me Teshën, shkurtimisht, don si veri si se dimën këtu jetë. Andaj Femra duhet të mbulojë trupin e saj. Por, me qofse Verës ka vesh pallto të trashë për shkak të dimrit, ta vesh Verës një mantil më të, më të holl, po yoj të dukshëm. Nuk prispun. Këtë mund të bënd dallimi për shkak të sezonave. Por jo që të bënd dallim, fatkeqësisht sikurse shohim një një një jo po them fatkeqësisht një një një shpërthim abnormal të një lakulities të panjohur për vendeve tona ato. Sa sa që më kujtohet edhe në një rast e kemi përmendur se edhe të tjerët që ne synojmë dhe po mendojmë që do të integrohemi tek ata janë duke u befasuar me këtë zhveshje abnormale. Pra ndonë kush rruga vend ku njëri ekspozuat. Po të keqë, nuk ka rruga vend ku nuk është tesha një vend që dikush tregon sa është i mirë i bukur. Nuk është tesha është përve, tesha duhet të e e larë, e pastër, e mos mos kundërmon erë të keqe, të sheson tjetrën, të të mbulon, të të, të, të, të mbulon të të trupin tënd, kjo është tesha. Tesha nuk është as vetë përse ta luon këto rën. Pastaj bukurinë tënde, shkallësinë tënde, aftësinë tënde, të mostrojmë punë të tjera për jo me të të shënë të ndë, për jo duke zbuluar një piesë të trupit të të, të, të, të, të rejkjën e vretën e tjere të bëmë interesant, me kësi interesant, bësh lodre let, e lirë, për këtë da së ju e thëmë që do të kemi kujdes në në veshë e të orën nga se në qëfët e ne bëmë i shkaktar, që të në do kështë të bje në të ndaluar në në haram, atër kemi përësit të dufesh të parazur të, të E përzij më shkurtimisht edhe një anën pyetje tjetër që ishta, ishte aty, kishte të bëj, më kanë se ju keni dhënë përgjigje edhe në për emisione të tjera, mund të rikthehen atë rishikuesit nëpërmjet të vefaçës në on komunitet i shohin ato përgjigje, por shkurtimisht si duhet të sillen meshkujt kur përballen rrugë me ndonjë vajzë, tira, nuk ka ashta brenda suazave normale të etikës islame veshur, do të thotë, cila është mënyra ideale e uljes së shikimit. Allahu Azza Xel nuk ka urdhëruar ai që ndai ka fol syt. Aina mson siti padormato, kjo është shumë normale. Në Aina e ka dhënë këtash, dha edin më të bukur dhe më të mirë dhe më të drejtë se si përdorata. Dhe me çka ruajn ata dhe me çka prishin ata. Andaj Allahu xhallahu alai drejtoi dy gjunive në dy ajete të ndara, duke thënë kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Thuajë besimtarëve ti ulësh shikimet e tyra. Wihafzu furujhum. Shikoçfar so bukur lokalit, ti ulësh shikimet e tyra dhe ti ruajn organet gjenitale të tyra. Po nukruhet shikimi, automatikisht vije dhe të zinaja. Dhe të amaratit, kjo vije dhe më zëshmëresht nëse nukruhet shikimi. Shikimi është dhe e parë që e qenë jenë dhe të amaratit. Pas e ka unë, kulli lë muëminati ja gududnë në minë epsar i hinna. U ja hfadnë e furuja hunna. Dhe thua ju besimtarëve ti ulin shikimet e të, të të në, që ato më shikojnë. Shikim knacije, shikim prietimi, shikim do në që që që nëzit epsh në shumarat në ftyrët dhe, dhe dhe trupet e mashkove. Nuk banë. Do e të ulin shikimet e tyre. Që të i ruajnë pastaj e nderit e tyre. Do të tëtë, syri është porta e nderit tonë. Në qovë se më poshtët rajtari i kësaj porte e qërësyni, do të gjynëzohet edhe nderit jonë, zotë në rojtë. Po unë një lasë kësy, do të një losët edhe nderit kuptim fjole në ndërë, atër dhëtë këtë kuptim edhe ule shikimit. Po nuk pat kuptim fjole në ndërë, dhe njërë nuk e kanë dërtë unë një las, apo nuk unë një las, atër nuk e di si të jau demonstrujë unë rëndësine rruajtës e shikimit, është problematike. Ndë e lau gjallole ka bërë që është kësy është porta e zemrës, po usmur zemrë me këto harame, atërë nuk e nuk e vren të keqen të keq i përhapen të këqja në shtëpinë e tita dhe nuk e vlen këtë punë andaj që kanduoçët kujdesemi për rrugën e shikimit patëshim Allahu ju shpërblef për këtë përgjigje edhe për këshillën sepse ishte edhe përgjigje por edhe këshillë nga ju ndërkohë shojmë bashkë edhe pyetjen e radhë se nga pyetja në radhës na fakse nga cili teleshikues vjen e më pas rikthehemi për të marrë përgjigjen nga ju <të> Shqe të gjendja ku dhe në shtetët Islamë është me fështira, me dvorëfën, me me probleme, a mund të akëshëm ditë shkakun për shamëm, se si mund të dolin për i kësoj krize dhe shka mund të vojnë me ta. të. Shqe të gjendja, me dvorëfën, me me probleme, me mund të akëshëm ditë shkakun për shamëm, Miroj në e dëgjuan pyetja nga zotëriun e fjalë dhe ai ju pyet për krizën e përgjithshme në përvendet islame, cila është përgjigja dhënë nga ju. Po, ai theli për qelizat që korrespondojnë për botën islame dhe botën arabën veçanti, është normale që të bëron të kaj apo të krijo të kaj një shësim të natyrë që të pyet pse këto muslimanë ekonomikisht mbrapa, në aspektin e sigurisë mbrapa, në aspektet tjera mënyse pala se do përgjigjet është e pamundur që do përgjigje në këtë emision popullam problem... kaçmador kaçmador është problem shumë i madh duhet të bërt çësin nga kënde të ndryshme doko është nuk ka përgjigje po ky duhet të jetë studim që i çasin ju nga kënde të ndryshme dhe pastaj vjen me uh, vjen me rezultatet të të caktuara që dëshifrojn atë që shumë njerëz e kanë të paqartë. Po, për shkak të kohës që ne kemi në dispozicion, atëherë padyshim që pranohet një përgjigje. Është shkurtë. Është një po, fjalë vetë saktpo më e shkurtë. Për ta kuptuar drejt, atë çfarë pëndodh e, në botën rabe është e ndërlidhur ngushtë dhe në mënyrë të domosdoshme duhet të kuptohet ajo që e ka sill ky citat deri më tani. Ka një nganjere, ëh mundohen që ta analizojnë një ndodhi të shkëpu tërë nga shka ku i ndodhës, është pa mundshme. Jo dini edhe, edhe, edhe, edhe përshembu të këpune e vrasës. Vrasja, vrasja, e vrasja. Në thjeshtë privimi i dikujnë nga jetë ati. E ke vra, por ka më të që vrasës të lirot, ka më të që vrasës të shpërlet, ka më të që vrasës të denot, ka më të që të, të dvarët, e pëse vepras të njëtë. Atër s'ka ka bërë që dalën në raport me këtë dve për shkaku. Dikush e ka vra, për shambull, armikun. Dhe shpërblet për këtë pun. Dikush e ka vra dikend vetë mbrojtje dhe lirohet nga dënimi. E kështë mëral. Andaj njoja e shkakut, ose shkacheve, që kan shpijer dhe kjo situatë në botën në arabe, është e domës dëshme për të kuptuar pas taj atë që pëndu dhe tje. Edhe në rafën e sigurisë edhe në rafështë në poshtetë dhe njëzër rafështetë. Pa e këtu janë shka që të grumbulluara... Ose të katastrofave natyrore? Shka, shka që dë, dë janë të shumë të të nërëshme, të grumbulluara dekada me radhë dhe në shëmisë në rastëve të imponuar nga jashtë, për përfituar ata jashtë nga këta mrena, ka si në kaos të këta natyre që farështu. Ndërsa e që arpëndu dhe thash, ësht e dhimbshme, paksa ë ndoshta mund të them edhe edhe edhe e paqartë për njerëzit këtu, mirë po uni për gjoj se këto lëvizje me lehen Allahut azhajal janë tentativa për dobiproj. Me lehen Allahu xhalla uala të sigurta, të sigurta për të armën që ati populli do të jashteni të armë më të mirë. Në aspektin ekonomik, në aspektin e sigurisë, edhe në aspektet tjera. Dhe se ka vëdesim të natyrës të ndeshme ka vëndisim të njerëzve vetë për si, si qytetarë. Moslejon moqët më vjenë di kushet dhe tashkel, tashkel dekada me radhë dhe ajtë të trejtën me elementarë. Ta, ta përën nga tashvejsh ta nga edet elementarë dhe ajtë të rinduar kryqë. Ky mentalitet ka marrë fundë. Ta shme njerëz për agojnë. Ta shme njerëz për rebelohen. Nuk për i qëndhërnë me balët i presionit e malë që tiran, si e ka nushtuar në bita udhëhet si tiranë. Si gadafjet e Përkëtar suaj pa thamshë, kjo që, që Libije, tje, mirë po ndodh është pak thëdhë, të vran Libia, të vran atje. Mir po, mir po. Ajo që është grumbulluar dekada me radh është ngjitur vite me radh, është e pamundshme të ndahet dhe të rregullohet për disa ditë. Duhet kohë për të qetë vitima. Nëse Allahun azhion që këto viktima të jenë sa më pak është e mundshme dhe të ruan të tjerat. Por un për gëzoj Ata që i gëzojnë këti lojmi, i përgzeja ta që i gëzojnë këti lojmi, se muslimanët me lejën e Allahot Azojel janë njësër këhadit më të mira. Janë njësër këhaditet më të mira. Më të ndryshme për ta dhe kanë filuar me lejën e Allahot Azojel të japin shenja të një gjallërije që do të faktorizën shumë shpejt në arinë ndërkomtarë. Me lejën e Allahot të manuar. Këtë bindje kam të ka lojë manuar, dhe këtë kët për e ledzoj pas taj nga realitetit që, që për ndodhë. Nuk shoh pesimizm edhe pse kovrasje, nuk shoh pesimizm, shoh optimizm në gjithë, gjithë që ndodhë. Duk e pas për asyri s'ashtë atë që e di më herë që kështë që ka qenë dhe si për për zhvillot. Nuk dhe të ndodhë me njerë aja që na e kërkojmë me e mira ju asësi, nga se duhet kuë për këtë punë, do imponohen edhe disa qështje që të pa dëshiruara për njëve si musliman por me gjithat bilansi për fundimtari tërkë që pëndohet është në dobitë të muslimanëve me lejnë e lau të mëndohet Në ndërko, ju falim dëroj për këtë përgjigje bashkë shohim edhe të li shukuesi në radhës për të marrë veshë se cila është pyve të ati Pytajnë për hoxën të të të të të cila është koha me e mirë për falin e kosë në mozit e vetërit dhe sinë në pëjtje ndo të eshte që alejo që themi kështu qëllimisht e të lijet nga njëherë në mozit e vetërit <të> Dejuan bashkë këto pyetje ishte ritha namazit e vitrit, e cila tha është më sakt koha ideale për të falur këtë namaz dhe më pas ishte një ndër pyetje tjetër rreth asaj se a bën që dhe më shndonjëherë edhe ta praktisën pa falta lën këtë kohë ose këtë namaz. Namozi i vitit është namaz vullnetar. I cili fillon e, nga koha kur falet namazi i axis e deri para fillimit të kohës së namazit e sabat, respektivisht linjës agimit gjithë kjo periud është kohë për të falë vitri pa në qovë se do të dëshëm të dhim që është kohë më e mirë pa dëshëm se kohë më e mirë është piesa e tret e natës sim bas sim bas kuptimeve islame ndahet nata në tri pies prek fillime është të dhim që ka është nata nata fillon me përëndim në djelet dhe mbaron me lindin e agimit fillon me përëndim në djelet dhe mbaron me lindin e agimit këtë kohë prej pikës A dhe të pika B të pies. e ndojme 3 pjesë. Pjesë e tretë është pjesë a më e vlevshme e natës dhe më e mirë dhe më e përstashme për të falë në mazë i, i natës. Në këtë rast vitri. Dërsa a lejohet me e lom vitën dhe njëre? Lejohet me e lom për nuk është mirë. Nuk është mirë nga se djetartë e kanë konseruar personin që qëllimisht e lën vitrin do nën kohë pa u falë si Jo jo pse është mëkatar për shkak se ka lënë vitin. Por si vështër vetëm një mëkatar i lodhur nga mëkata dhe i pa interesuar për falje do ta lënë. Do ta lënë vitin dhe do privon të vëdëng nga mirësia e këtij e këtij namazi. Dhe nuk është mirë më lënë dhe nuk është mirë më e braktis pa qëlem caktuar. Nëse nduhet në azhumi, apo jemi të lodhur, nuk mund ta falim, atëherë bën me flet për e fal, por është mirë sikurse kishte tradit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta kompenzojmë gjat ditës. Kur gjat ditës nga ku e lindë së diellit deri para se në gjitët dilën zënit. Da, anë, kjo kohë është kohë e përstasme kur mund të falim vitin. Por kësë e radhe kur e kompenzojmë ditën, nuk e bëjmë të, nuk e falim tek, si kur se bëjmë natën, por e falim qift. Sin dohë kjo? Në qëfë se natën i kam falë të rreçate vitër, atër ditën i kompenzojmë e katër. Ja shtoj edhe një, nga se namazi i ditës është namazë qift, nuk është sigur të vitë që është tek këptu është me përgjigja, Allah i shpërblet, ndërko me kërështja presë të shosa cila është për e tja radhës. Me hita, përshën dhe sogjën ndër ure, kom një, një përgjitje, një shka për gramatike në Kuranit, pasi që ne e dim që Allah është një dhe i vetën, dhe e dim që Dhe më thonë, pëse në Koran na vjen shpesh ne, ose ne e dim që Allah nuk ka gjinit, a thërë pëse në Koran vjen aj, që i vjen gjinit në mashkullorë, a është kjo puna gramatikës në qipë këtë përkëthet, apo nëse ka mujtë me masmikë u më mëgjë. <të> jom këtë pyetje kishte për qëllim se çfarë që ka për qëllim Zoti kur thotë që ne krijuam tokën dhe qiejllën apo në ndonjë ajë tjetër kur thotë ne edhe nuk thotun thot nuk thot për veten e tij apo pra, por thotën e përgjësinë në, përgjësi, në shumsin dhe thot është problemi tek gramatika që ne duhet ta përkthejmë tamam ashtu apo ku qëndron problemi Po shumë njerëz Cila është urtësia do të thoya unë Shumë njerëz na pyesin për këtë pyetje, çet po, lexojnë Kur'anin dhe hasin në përemrin ne të vetës e parë në shumës, ne. Dhe të përresin që këj përremër tjetë në njejes, në vetën e parë, unë. Dhe këtu linë dilema, mos valë dikush i kanë dihmuar Allahot aso gjellë, ja, nuk është kjo, apsoritesh s'kotbë me këtë qërshtje, është e natyres e gjuës, më teper, edhe në gjuën shqipë është kështu. Dhe onë Allahot gjellë gjellë lu drejtojt dhe, dhe flet fjallim të ati që është që është i lartë, i fuqishëm. Apo dhe kur dëshon dikush të shprehë, kështu thotë ne, ose zotria juaj. Sikur se ti kur thua dikujt respektus, jo. Pse ajo është ti, po garaspekti thua i thush jo. Andaj këto logjë që levor na mëson se ne kur flasim për Zotin, e, kur të adhurojm Allahun në mënyrë, ekse më radh duhet të jetë kjo adhurim, kjo kjo folur, këtë trajtim që bëhet për Zotin dhe dhe për fjalën e tij i natyre se një shëntërie të pasachme dhe të veçan që dëllën nga të tjerat. Ata e fatë ke cishtë, pjekëse Allahun a thotë, na kemi kru qëllë të token, na, aj vetë ka kryu. Qësa aj për vetë në të të të të të të të të ne, do në kuptimin e madhështimit, dhe në kuptimin e madhërimit, atër na si kryetet të dopt, asë i du të plasin për të. A njerë ka njerë plasin për, ajitët Allah, Allah ka thonë në kuran, kështot njer pa kurfar turpi. Thot kjo sa është e saktë kjo? Ti e ka zbrukur ti kush? Allahu ka thon kështu dhe ti ke guxim ta kundërsash? Ku rrespekti për Zotin? Ku është ndrimi? Ku është madhrimi këtij Zoti që ti gjithë diqsh dhe gjithë fuqishëm? And Allahu na mëson përmes të përemrë, ne adukon se si duhet ne të flasim për të. Nëse ai për veten di këtu ka fol, si duhet të flasim na për të. Asër padyshim. Në ky ky përemër nuk nuk kupton se dikush e ka shokuar Allahun Azim larg asaj që Allahu nuk ka shok. Allahu subhanehu ve te shohira te dhe ju as pseletisht nga se Allah nuk ka shok ne asje, esht i vetmi në sundimin e krijimin e tij, esht i vetmi në të drejtin e adhurimit, esht i vetmi në emra dhe dhe cilësitë e tij nuk i ngjajnë me të askush. Por kurset me ne na ne edukon neve, të dobteve, të ngjratve, injorantve për Zotin, na edukon se si duhet ta madhrojmë Allahun e madhuar. Ndërsa pyetja dit ajh që tha për pun gjinis, shpreh normal Allah xhellal nuk ka gjini nuk ka gjini atë kur flet për të që nuk ka gjini zakonisht përdorë gjinia atë që është më i fortë qoftë zë mashkullit qoftë është mashkulli andaj është përdor është përdor domohon paramri ai në mënyrë të tetëshme se ndërlidhet së si gjinime emrat dhe çti të tjer për këtë arsye në aspektin gjysor jo pse nuk kuptohet se Allah xhallah larg se Allah xhallah nuk ka gjini nuk ka gjini qaset nuk i du gjinia gjinja është tek njerëzit dhe tek kafshët nga si u duhet që të shtohen dhe u duhet që të martohen e kështë më radhë, por Allah Gjellë lëvratë tërke nuk i duhet nga se si Allah Gjellë lëvratë nuk ka grua nuk ka fëmi, është i vetëm dhe nuk ka nëvej për asëgjë për iksaj Allah ishtë për bref, ndërko pjotja pjotja, pjotja, dhe, erik, thajem, për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Shumë gjukë në botë që ka, ku kanë gjeneze në originin. Tukë se dië që për një moshullin në femën për demit dhe haves kanë lindë këjtë një rëzimi, e odesh, logikës në egzistu vesh një gjukë. E pëse ka që shumë gjukë kënë këtë botë, atë që kanë pas të kjartë. <të> a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a në rojnë edhe juam pyetja nga zotërin e fjalë dhe ishte rreth asaj se pse njerëzit kanë kaç shumë gjuhë, kanë shumë nacionalitet apo komsi të ndryshme, e në fakt rrjedhen nga babai njerësimet dhe nga nëna, do të thaya. Kështu që, cilë është problemi pse duhet të ketë kaç shumë gjuhë ose nga e kanë gjenezën ato? Ishte më saktë kështu pyetja. Për sa do prezijim këtë pyetje, dëshiroj të përmendin një këshill përgjithshëm Edhe kjo këshill nuk ndërlidhet me pyetën e pyetit, mos Por, për rastin, që për mes kësaj, e, e kuptojmë. Po, e kuptova. Por po asojërosen që përmes kësaj ta bëjë një këshill. Ë, e respektoj kurëstin e çdo kujt. Njëri ka drejtë të jetë kurështar. Po, intereson gjithë shkohën. Mir po, ë, është mirë që pyetjet të jenë të natyrës sa atill që kan të bëjnë me neve individualisht që të përfitojmë një praktikë. Unë kam një problem, nuk po di si t'ja bëj. Bëjmë zgjidhje. Është vërtet. Kjo është esenca e komunikimit me hoxhin. Po ka edhe pjesë tjetër të korrësive që na Melina Allah Xhelal var nuk hezitojmë të japim përgjigje, po ditëm. Po nuk ditëm thimi nuk diim. Po nganjëherë njerëzit fatkeqësish, ëh, sillen me çdo pyetje që s'kan përgjigje ato. Kuptim korrështja e madh është ajo. Kuptim s'ka përgjigje, dhe aj kur dikush nuk e ka përgjigje Po të veja freskë shtëdykë, no kërzi të veja për këtë punë. Po veja në kohën me zgjidh çdo problem që ty men. Apto, të bën mend. A po të çdo pyetje që ti bën mend s'ka rreja me zgjidht. Po veja ka ard me zgjidh çdo problem që ballafaqohet ditën për dismen e ti. Kjo dallimi. Është vërtet. Nuk ka problem që ne kemi nevojë për të, që ta zgjidhim. Jo s'kenau po problem, po përzihen për të. Përzihen. Përzihen që ne kemi nevojë për të, në rast individual, familiar, shoqëror, mbar njerëzor, për gjitha këto. Çe njerzit kanë nevojë për to korrizë dhe fë. Po në fund nuk ka zgjidhje edhe për atë për këtë që ka u bën njerëzën më. Ska për të punë. Nga njëra ndo ku mundu, kjo është këshill për pyetjet. Kë e dyta është këshill për, për për ata që përgjigjen. Nga njëra tash dikush na bëni pyetja shumë abstrakte. Apo jashtë jashtë të kontekstit të problemeve individuale shoqërore këtu më radh. Opsident s'preka kërkon dhe për dëshmunasën në islam ka diçka për rregje mundum që të tërllojmë në një rregje që faktikisht nuk ekziston. Apo të bëjmë lidhje ku nuk lidhet kjo çështje e pastaj të dalëm shumë kontradiktor, dikush i jap ksu për rregje, dikush i jap ksu për rregji jo. Po nëse pyetja ka bën me realitetin dhe kurreshtja ka të bëjë me rregjimin. Po nëse rregjja është aq abstrakte, i themi se skarpoja për këtë punë. Po. Shumë normale. Shumë normale. Por kjo do të thotë po të them çështja që, pse njerëzit flasin gjithë të tjera kurrëshje. Sa pse të s'ka me ndonjë problem timin ose dikujt personal aftë. Po është kurrëshje, pastaj është kurrëshje ne respektojmë kurrëshje shikuesit edhe i themi. Të cila është përgjigjja? Po, do i themi se a, Allahu xhallahu alaihu ve ala kakeruar njerëzimin nga ba, një babë dhe një nën, nga Ademi dhe Havaja. Jo, këta njerëz duke u shmuar s'ka bëj gjithmonë af niveli. Ka ndodhur, ka ndodhur zhvendosje dhe shprëngulje për arsye të caktuara. Për shembull, kolonin e ujit është dënuar poplin ujit, dënuar të riturohet të shkojë në vend tjetër. Pastaj njerëzit ndahen në vend tjetër. Janë nda vazhdimisht dhe këto ndarje këto ndarje kanë bërë që njerëzit pasaj të të formojnë mëranë bashkimit të tyre, të formojnë gjuhët e tyre, të, të formojnë traditë e tyre, të formojnë konceptet e tyre të as tyre që kanë ndaluar për ti tjy tjetër. Tjyre. Dhe këto dallime ka bërë Allahu xhallahu me qëllim, që të tet pasuri mes njerëzve. Atë dëshmi e fuqish e Allahu Xhelalul. Allah që na ka krijuar gë një babë dhe një nën, ka bërë i madhruar i që ka bërë i madhruar i që një ritin me ngjyra të ndryshme. Kjo është më interesante gjithë. Është vërtet. Më interesante çu është një babë nën e një i babë një zi, e një i madh një shkurt. Kjo më interesante gjithë. Gjatë na jemi shqiptar, apo edhe për shkak të ndarjeve që kemi psuu gjeografikisht dhe të ngjitjeve artificiale me shtete të ndryshme kemi psuar dallimin gjuhë. Andaj pse mi ndryshimeve të gjuhës në Kanjerë gjuh. është normale. Por çka dallimin Allah jote ka bën në gjuhë edhe në fizionomi edhe në ngjyrë pa çfarë arsye. Jo për ta fikur kurrë shtin ton, këtu po domo për urgjentin. Pse çu ndodh kjo? Jo. Por që të shtuat në zemrën të ndë, madhrimin dhe Allah të mënduar. Shikoj çfarë zoti ka japur. Ai zot icili pën një tokë bën me qindra mira bimë dal apo një tokë sht apo një farë hudh dalin 10 pem. A nuk është këtë thani zë Allahu akbar. Çfarë zoti? Shihet çfarë bën zoti. Një një një një një njëri. një një njerëj, një lloj njerëzor, nga një bam gënën flasin qindra mira gjuh. Ku sjëm se kë gjuh. Allah i mëndnur. Allahu ka mësuar këtë gjuh nga se po të mos thua që s'e mësuar Allahu apo do të detyron të që të lutemi në gjuhë nga të gjitha si kupton aka kështu çdo gjuhë që lutën njerëzit në fytyrën e tokës gjithë Zoti kupton nga sa i ka mësua andaj lëshmëria e gjuhëve duhet të jetë për neve inspirim për madhësinë madrin e Allah xhallahu ala që ta dojmë këtë zot më tepër të afrohemi më shumë që të bini më se nuk ka zotë të, të projshti nuk merren të as kush projshti Anë e krasë fikës e kërrejshqës, pse o kështë, dojë që këtë këtë një produktivitetet të, të vetë, pozitivë, në raport të besimit tënë me Allah në madhënuar. Ande edhe Allah për këtë e ka pranë surën ratë, u min ajatihi i khtilafu elsinetikum u elvanikum. Allah o thëtë, dhe nga faktet e pa më ushme, se ajo është i vetme që mërëtën të adhurohet ajo zotë i gjithësis, nga faktet që vlenë të përmenden innje shmris Allahu jalla wala Allah thot ikhtilafu al-sirati kum dallimi gjuhëve të juaja edhe ngjyrave të juaja. Andaj pyetja duhet të bëhet nga, nga nga nga këndi i cili padyshim thën diçka dobi tona. Ju jo do fikë kur, ai ne mora vesh on po tash poshtë ka të spija. Jo kështu. Jo, a donc, shiko. Dhe si pasoj për ligje, ta duash Allahn më tepër. Unë e shpresoj që ti të të kur, po on kët e, e, e përmenda që gjitho gjithë duhet të mundohemi të këthejmë në ushqim për shpirtin tonë. Që kjo zemër të ushqiet me madrim dhe Allahot asu gjithë. Dhe me dhevele ku përmenën Zotin madnuar, zemëra jonë, të apretë këtë përmenit e ti me dhelem shumë të madhë, ku përmenë në dokur tjetër. Ku përmenë në dokur që na e dojmë, apo, automatikisht, automatikisht, për vreti le viz buza. Kuptimin e, Bucës apo nëse nënës japërmën të birin që s'e ka pa 20 vjet me automatizëm i dridë të buzës, apo s'është përmend dikush shës sërish kushtet tjetër. Ti ke mundësi me 100 drama para kësaj që japërmën, nuk e lëviz buzën. Po ku përmendën Allahu xhallahu ala zemra besimtari dridët rreth dryshe. Andaj që zemra ushtiyet në madhrimin e Allahu xhallahu ala për mashtiu ushime të argumenteve të shpërndara që në natyrë dhe në veten tonë që flasin për madhështinë dhenjëshmërinë e Allahut e madhruar. Për këtë arsye, kjo është ashtu çfarë, duhet ta nxjelim nga nga kjo lloj-llojshmëri e gjuhëve që Zoti xhallahu ala ka bërë që njerëzit të flasin gjuhë të lloj-llojshme, por të adurojnë një Zot. Gjuhë të lloj-llojshme që Ai zot u ka mësuar por të adurojnë një Zot. Dhe ky kolrit i gjuhëve të jetë pasurim i jetës së tyre. Që të shkëmbejnë për voja, sa so gjuhë janë pasuruar për me gjuhë të tjera. Apo Por për shambu, një gjuh, varfur, por shaq mundi gjuhë ka qenë varfër, por momentin kur kur folës të asaj gjuhë janë janë janë janë jan, fërku me, me folës të gjuhës tjetër, kanë si shprehje automatikisht e kanë pasur gjuhën e tyre. Ande këtu këtu shkëmbime që bëhen mes euh, folësve të gjuhëve të ndryshme bëjnë që njerëzit të afrohen mes vete, të duhen mes vete në emrin e adhirimit të një zoti të vetëm. Kjo është koncepti i Islamit për këtë çështje. Mirhojqë, Allah ju shpërbleft të tani shkua kur ne me kace dhe për nëmbyllum pjesën e partë e këti takimi, pa dushimi kemi edhe disa pyetje të cilat do t'indjekim në vijem, pas e tri këthejemi, pas shkputja si do bëm. Centruar të ndëruar të lishikus, besoj që edhe kuptuat, ne tani do të ndahemi për pak qaste, por ju ajo është vazhdojnë edhe me të i shoqërimin me emisionin duke kërkuar për gjithje, pa dushimi lem takim për pjesën e dytë të këtë emisionin, e r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 Këmë edhe një pyte për hoxën, a është të lejume me botë rëk në të rëkëti në bërë gjamisë. Esremu aliku me dhe njerë të ndëruar të lishikus ku dojën e duke në ndjekur. Duhat ju falim ndëruj për zemërsish për vëmendjen të uaj për pyte që i kene i bërë në për mjatë kamerë e sonë. Në ndërkone emrin të uaj më lejonit falim ndëruj edhe hoxën tonë i cili, pa dushim është duke ju dhe në përgjizja nga më të duar atë inë shala për pyët e që ju kene bërë. E dhe gjoam bashk pyët jenë në fakt të rishkuas e ju pyët që është lejuar të bëjmë të rëkti në gjami? Të rëktija është lejuar në përgjizsi. Mirë po jo në gjami. Nga se peganberi së rëllësëm ka thonë, në hadithin e vërtet, në qovë se e gjenin dukend duke shqit në gjami, atërthuan e at thonë mos ta munsoft Allahu me fitu. Ase jami nuk ka pazar. Njerëz do ku fal, tashti kush po blen kaq, jua bën kaq, ju do ku shty, do ku ngrit zarat, nuk vën. Madje ka dhe marrëzi se kaq. Nuk lejohet të shcetë zonësh si të folen xhamin. Po. Në çohse nuk lejohet njeri të sheson xhamin, ma të qoftë liuar te kia. Ata çfarë të bëj fjalë te ato koda që ka pikë do bie. Që njerëz të bëjnë zhurmë në xhamin, të flasin në xhamin, kështu më rën. Këtan ndaluara. Xhamia nuk është vend ku ngrihet zarati. Xhamia është vend ku njerëzit adhurojnë Allahun. Xhamia nuk është vend ku njerëzit bin konflikt mes vetë, jo, xhamia është vend ku ata pajtohen mes vetë. Dhe këtë rol duhet aluan, sa, e Thuani, ta luajnë xhamia. Andaj ka thënë pejgamberi sa ai çe kërkan nice të humbur në xhami. Thuani, mos ta mundosoft Allahu kur me kja? CXI. O, CXI, një një një më ngjit. Çish kjo? Të lajtur seksai. O seksu është një në mos bëme i ka vënë një orë. Po. Duhet të shkoj të imamit ka rregull. Të shojë vendi. E, e. ka humbur një orë. Po u lemëruan do kohë. Imja. është hija ose mund të jesh ti që jatë lëgëroteve tuaja ose ti që din si komunikon me xhamatin, po e gjet dikush në këto numra telefonash këtu. Dhe kaç? Por të ngjish mesazheve, e kam humbur orën, a e gjon dikush kush e ka gjet? Jam duke tek e pa, me vozë pune për xhamia kështu palu. Ne këtu na mësoni rregull, xhariati. Ne mësojmë se duhet të respektohet diti kompetent, edhe për gjërat tona personale. Apo? Po. Është ora ime, është personale ime. Apo? telefon i mash personali imi. Mirë po, kur ka të bëjë me kolektivitetin nuk bëhet me imi. Nga sa duhet të ruhet çetësia dhe rëndi kolektiv. Nuk kena mundësi me arritë këtë rend kolektiv, nëse marrim in in in iniciativ personale për të partisuruar përimet tonë, pa mundës. Do ku mundesh? Atëri një tregon njëtë kompetent, ai din se kë ka këtë punë. Edhe më u qohu Hoxha më thon, njerëz ndëgjojnë. Po u qohu ti më më fol kurse njerëz komaçi morale dhe konflikte shumë e vërtetë ekse më radh ndaj gjërat e humbura nuk kërkohen publikisht në xhami por duhet zgjedhën metodën e duhur si me kërku. Dhe gjithashtu nuk shitet në xhami. Nuk bëhet tregti në xhami. Gjashtë janë ndaluar. Kë është brenda xhamis ku njerëzit falen. Kjo asoj përkë ku njerëzit falen xhami. Sa përket oborrit të xhamis dietar kanë dy mendime. Diso thonë se obori i xhamis nuk i nuk i ngjitet xhamis në të gjitha rregullat e saj. Do të thotë i ngjitet xhamit në disa rregulla, por nuk i ngjitet xhamit në disa rregulla tjera. A kuptove? Andaj thonë dietarët, në çopse obori i xhamis është i mbushur me xhamat. Si pasoj e mbushur si xhamis, atë edhe obori i me rregullat e xhamis njëjtë. Nga stan këtë rast pa lu rolin e xhamis. Por në momentin kur obori e xhamisë është i zbrazët, se xhamia është e zbrazët, kuptojmë se është mbushë komplet, atëherë obori i xhamisë nuk e luan rolin e xhamisë dhe rëndëmtas nga kjo nuk i merr rregullat e xhamisë. Kjo është një grup i dietarëve. Dhe dietarët thonë jo, në çdo rast i merr rregullat e xhamisë. Por shoqërmios e razuar dhe dijen mejet e xhamisë, atërt çoft obor ço brindhi xhamisë i, i kanë rregullat e përbashkëta. Mëndaj Allahu dhe mësmire Mendaj Allah te masmiri se mendimi i parë është më i saktë. Çfarë kuptimi? Nëse në obor të xhamisë, nëse në obor të xhamisë, ka plot njerëz, do të thot, janë janë janë jan safat e ngjitur pe xhamisë mbrana i xhamisë. Dhe në obor të xhamisë atërdhini ku ka arrit safi i muslimanëve. Edhe nëse është jashtë obor të xhamisë e merr rolin e xhamisë. Duke qenë kështu pengesë për njerëz. Normalisht e pengon njerëzit Begonjeri si pengata embrani pengata në bar. Po nëse në këtë rast, obori e xhamis e përshtuar nga funksioni, nuk shfryzohet, shfryzohet atëre ka tolerim. Ka tolerim. Që dallon nga ai që është xhami. Andaj themi se nëse obori i xhamis nuk shfryzohet për falje, nuk është mirë me shit aty. Nuk po them se është ndaluar, por nuk është mirë me shit aty, por duhet gjithë gjëzit të ikin tjetër. Nga se Zë rast, zë rast është një valloj pengesë. Është një valloj pengesë. Edhe pse thash, është zbutë vendimi këtu për shkak të tolerimit që tham të pranuar në Obar, por dalim nga tolerimi po pranuar tek kësaj rrode, brenda brenda xhamisave. Edhe pse këtu ka dëdorë të pasuar të shumëta që dietor kanë fol, nëse ajo kioska që shon xhaminjerin, ju se ka drejtoren jashtë ose ka drejnë jashtë, ka rregulla të rëndë të shumëta. Mirë për të ashtë të detale, bëse që e nga rkesë në qofës e ja bashkë këngjizim kësë e pytje, për themë në qofës e me atë ndarin e e parë, në qofës e roli, qofë roli i oborët gjemis, apo është të luan të njetin rrët si kur të gjemija, atër një merë regullet të njeta, nuk banë me shita të të gjatë se kohë. Në mëmenin kër të lirohet të oborë i gjemis, nuk e lunë këtë rralë, nuk është mirë, për në qofës e n Dhe është një banizidhje, por tër kjo të ndodhet në koordinim me imamun e xhamisë, e jo të rrshtohen aty tezgat ose të rrshtohen aty ato çfarë të kundër preznojmë atyra dhe kush do që dhe me çfarë do të, të merr kjo çbën. Por tëra kjo duhet të jetë në koordinim me imamun e xhamisë, datë që imam i xhamisë Ilian Mëshit Libra, se jo punë tëra, jo çit të të pazar. Jam duke folë me shit vetëm gjëra që kanë të bëjnë me aspektin fetar. Mëshit Libra, Sagjade, gjëra që kanë të bëjnë me me besimtarin. Në sapo ndetira, padyshim se është ndaluar pambashës oborë xhamis, a bën pjesë në në xhami apo nuk bën xhami, është ndaluar nga se e nxirr nga nga ë e, e nxirr nga nga nga shënteria dhe nga nga nga respekti i kërkuar se si duhet bërë në në xhamia. Ka kuptuar. Ka këndojë të shohë që u bënë për rritje, por beso që ndiej kamë vëmendje tërë sa që u tha çarson melen Allah ta shojë. Mirë, ju vala ju shë problem për këtë qërësim, e në ndërkohë ndjekin bashkë dhe pyëtja në radhës. Pyëtja është për hadithin që ka thonë për i gambejrës sërëm pas në amozë të drejkes, mi folë 4 e qote, a është hadithi sahi, edhe nësë është sahi, a mi folë që dhe herë 4, apo mi folë nga një herë 2, nga një herë 4. O O Bashkëndiejëm këtë pyetje nga zotërua në fjalë, ndërkohë ju pyet uh, për uh, namazin e suneteve pas farzit. Thotë uh, ti falim këto katra ashtu siç janë, bën ti falim apo ti ndajmë edhe dy nga dy? Uh, pyetja ka dba, është ndri me një hadith, pejgamberi sa sallallahu alaihi dhe sallam i thotë kush i fal katër recate pas namazit të drekës ka përstim farëzën, i bëhen në bërujnë nga zhari i gjëhnimet. Kjo është aditë i vërtet. është aditë i vërtet, pa dushëm, i transmituar në koreksionet aditëve të sakta të pegamberi sërallahu aleyhi o sëllëm. Këto katër rëqate nuk bëjmë pjes në sunetet e namazave. Nuk bëjmë pjes në sunetet e namazave. Ga se sunetet e namazave janë dy para sabahut, katër pardreke, dy pasdreke. Këto katërin ekstra, ka thonë përgama shumë kush i falë të katër, vëllën të areshtë, nga dëshirë ati, pasit që ti këtë falë dy masë drejkës, i bëjnë burën nga gjërë i gjenimit. Ndë e këto nuk kanë të bëjnë me, me, me namazën e drejkës, e kuptu? Nuk kanë të bëjnë me namazën e drejkës, po kanë të bëjnë me, me na filën e përgjithme që është masë sunitit e drejkës. Dhe kjo është e që është me e sakta. Nasa e që është të sminu nga pejgamberis o sëlem është, nga ditë në i mnjomerit se pas namazë drejkës faltin nga dyre qatë e pejgamberis o sëlem. Andaj suneti, suneti stabil i namazëve respektivejsh këtë i namazë drejkës, suneti stabil dhe i fort dhe i vazhduhshme i pejgamberis më ka qenë dyre qatë e mësë drejkës. Këto katër kanë arë si vler e pasashme për këtë kohë në qëfë se falën. Nga se e ka dhe simbolik të në këtë kohë fillantë shtohet temperatura, të shtohet vapa. Nëse me shtimin e vapës, ne përballojmë namaz, është një kërkesë simbolike nga ana Allah xhaleu ala, që të na ruajë nga zjarrët dhe nga vapa me më e madhe e xhenemit. Andaj kush i fal katër, i ka shpëlimin për to. Përkëtrutje nga zjarrimi i xhenemit. Mbetë më, a mi fal gjithmonë. Sa sa arti falësh ashmi afreqtis për limin. Sa më rall, ashmi pak don i afreqti këti disiplim, kështu që nëse ju fal vazhdimisht nuk prish punë, nga se ka ardhur kështu në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhe më spir. Merrojnë po flasim për vlerën e namazit sunnet, pra e vrim pak një tendë të thosh ta për shkak edhe të kohës edhe të rrethanave të caktuara, sikur njerëzit, disa njerëz janë edhe negligentë ndaj kryerjes së një detyre që tahet të till. Kështu që na jepni një refreshkim të gjithë asaj se cila është vlera e praktikimit të namazeve sunnet. Namazës sënete janë pjesë e shpalës me sënëkarë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dhe Allahu gjellë e vela thënë kuran vë i në të ti'uhu të hëtë edu po i unë nështruat të i pegamberi do në zbatuat dhe respektuat atme qka i kardë e kardën me këtu sënete të hëtë edu do të ullëzuheni kjo është e pare që të dim ne i mi të ndërsu me të ullëzuhemi ti mi të ullëzuar në rrungën dhe gjenetit të jemi të uzuar në udhkryqet e ndryshme të të të të kësaj bote. Sa rëbjene problem, nuk dim këtë jamajmë, në duhet të uzuar. Apo, andaj, sa matë e për praktikë të sunetit, ashtë matë e për dritë në udhkryqet e erta për të uzuar. Sa matë e për praktikë të sunetit i përgambere sërë Allahu A.S. Ashtë matë e për furimzim, apo për kahtë jam bajmë në korat e vështira. Ashtë matë e për durim të gjitha, këto vinë nga burimi me të nëkarë Muhammed Sallallahu Alesallam. A ne këtë e këtë e këshin kuptuar qarë asap të pekamberi Sallallahu Alesallam dhe të në të në qeda to që nuk bëjmë pjetë në sunet në pekamberi Sallallahu Alesallam, kuptimin e adhurimit, për kanë qenë traditit e ti, ti veprojnë, si një shanjë e pesimit besnek të Muhammed Sallallahu Alesallam. E dyta, Pas këtij uzimit më thoshi që kjo është e parë mjaftueshme, me po medituam sa duhet ose po po kalen dytën. Është ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 12 rekate gjatë ditës. Ka përshtim sunet të namazit. Dhe ajo që dhe mirë tela dyta. Pa. Po. Dy para së bojës. Para horrit. 6 të drekës, don 4 për parë, 2 pas bëjnë sa? 8. Dyta akşamit 10. Dhe dy pasjacis bëjnë 12. Ky është hadithi i Ibnu Merit që transmeton Buhariun e sahihunti. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush i fal 12 recitate çdo ditës, i ka dhënë zotë këto 12at, nga se kështu i kishte sqeguar edhe Ibnu Meri. Allahu qoftë i knajshëm me te, pasë të, pas sa që kishte transmetuar këtë hadith. Ka thënë pejgamberi kush i fal 12 recitate çdo ditës, ia ndërton Allahu një shtëpi në xhenet. Kështu që dy gjizime, jo veshë nën, njerëzojnë shtëpi. Po nëse e keni një shtëpi në xhenet. Ajo të mos me ç shtëpia të gjenet e të gjena. Sa pamonisme? Ktu go garonë se kemi një shtepi, të gjenet. Është një shtëpi e sigurt. Është një shtëpi e sigurt. Plus asoj një shtëpi të fatë ndërsa ti e allon gjenet. Më i thon dikujt, falë 12 metra gjatë ditës apo falë 12 raqollë gjatë ditës. T'japim 200.000 euro. Ai fal një as nuk e konteston as kohën. As lodh, asgjë. Po si jo? që është e matën më parë. Shtëpi e ndërtuar në gjenet, a matën më parë, a mund të blidhë, që onë të kalëzë e mund të blidhë. Për të ndërtuar e shtëpi duhet vendë, parë cilë. Një arë, djë arë, së për një sa, duhet parë cilë. Thotë pegamberi sallallahu sallam, një shkop, një vendë, një vendë në gjenet, të përsem këtë bëbëmendi, një vendë në gjenet, Sa për të vënduës një shkop i u aji? Sa është e vend? Një shkop sa në zhen vend? Aqë, aqë sa në zhen vend a i shkop, sa të përënësëm. A i vend është më i vlefshëm se tërbota dhe qëfar kënte. Më i vlefshëm se tërbota dhe qëfar kënte. Së që kom bot? A, ka, a, ka, a din di kushka kom bot? Nuk e din, vëllaj? Në këtë bot ka oksigen, sa parë kështën? O kështu është sapo është. Pjesa e kësaj bote është. Është burt ko uji sapo është, uji çepim. Me të kaq, me këtu të gjitha oksigjeni dhe uji nuk maten më parë. Mos tasëm për sa sot nën tokë që nuk dim sa ka poshtë. E mos sot sa është poshtë këtë botë. Për begatit tash. Tërë këtë botë, po po të mund si. Mja dhën Zoti ton të mënduar për të marrë një vend që sa një shkop me vendos nuk e pranon. Gase lirë është, nuk nuk vlen. E ku është pia? E ku është pia? Kët shtëpi nuk e blen me parat e java. Por e blen me 12 raçatë nafile duke pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Antaj besimtore që do në xhenetin, kjo rrugë ndjekës nuk mund tim xhenet përveçse duke ndjekur hapat e tij sallallahu alaihi wasallam. Hap pas hapi, duke ndjekur mësimet e tij, duke ngjallur sunetin e tij, kështu hyjm xhenet. Andaj ka thon pejgamberi po thënë për fund. Një ditë i kësim li dhe shokët i kështë e thonë, «Kullë ummeti jedhërur në lë gjennët e illa min eba». Ka thonë Muhammed, i tër ummeti jam, të gjithë ata që kanë besuar në mu, dhe të hinë gjennët, posë kështë refuzan. Kështë e sërët, u mënë jebë, ja Resulë Allah, e kështë e që i refuzan, e kështë e që i refuzan, e kështë e që i refuzan, e kështë e që i refuzan. Ka thonë të pegama sëmë, men ku është më ku ndërton mua duke fal kët, nuk e bën kët, nuk dërgon nga kjo, nuk, nuk respekton urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot fakat eba, ku ka rafuzu, kus ka dëur me çaft vitin skadof në xhenet. Ande rruga hyrjes në xhenet ka lënë përmes mësimeve të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, madi ajo është njeriu i parë që do të hyjë në xhenet. Nuk do të ti hapet dera as kujt para Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne shohim se nuk ne po fillim mësimet e tij, si do të tim në xhenet kur ajo është të derati do gjenet, të timjëna duke ndjekë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të falur atçaj ai ka falur do të falur ashtu sikurçi ai është falur do të agjëruar atçaj ai ka agjëruar do të agjëruar ashtu sikurçi ai që, ka agjëruar duke përhaxhë ekzistojmë të gjitha sikurçi ai ka bërë në kohën në vendin në mënyrën dhe formën sikurse ikëste bërë këto Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po i bënum këto sikurse duhet do të uzohemi dhe po uzojmë na pres probleme Mirëojë Allahu ju shpërbleft, ne më kaq që e përmbyllim këtë takim. Në emër të televizionit Veda njëri ju faleminderit shumë që jisit pjesë e këtij takimi. Zoti ju shpërbleft edhe juve. Resullallahu më qe ta këtë pranuar këtë vepër tekaj, dhe të na shploim të gjithë dhe për këtë mundësi që kemi bërë, do t'ju falemëkgrat tona. Amin. Të nderuar televizionistë, ju faleminderit edhe juve shumë që vazhdoni shoqërimin me misionin duke kërkuar përgjigje. Siç që është kuptuar se ne këtu do të ndalemi, por padyshim do të takohemi vi... Por, pa dyshim, do të kohemi javën që do të djenë. Dere të her, ju lene për kujdesit Allah, të sëremu alaikum, bashkë, miru të kohëfshim.